Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www.uvstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nahmadhu wa nasta'inhu wa nasta'firu wa nauudu billahi min shururi anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdihillahu Fala فلا مُضِلَّا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 Wa bassaminhumu rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaeluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladheena amanu ttakullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wamay yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Wa akhir al-hadihat di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Masa al-Muslimin, ikhwanifillah Rahimani wa rahmukumullah Kita teruskan kembali kajian kitab Iktiqad a'immati ahli hadith Akidah para imam ahli hadith Ikhwanifillah Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah salah satu cara untuk kita mengokohkan iman dan akidah kita Yaitu mempelajari atau kembali kepada kitab-kitab akidah para ulama ahli wal jamaah Ulama as-salaf Khususnya di tengah fitnah yang berkecamuk terutama di negeri kita. Kita mungkin dengar hari-hari seperti ini teriakan-teriakan untuk mengadakan revolusi, mengadakan ee ya, kalau bisa dikatakan hal yang sangat jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sedikit orang yang ee ya, terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Maka di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah di antara sifat at-taifa al-mansura, al-firqah an-najiyah yaitu kokoknya mereka di tengah ya arus yang sangat deras di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu memang Rasul sabdakan, di antara sifat fitnah itu tamuju kamaul bahri. Tamuju kamaul bahri kata Rasul sallam dalam sahih Bukhari fitnah itu seperti Gelombang laut yang eh, bisa menghempaskan orang dari al-haq, ya, karena sangat dasarnya gelombang tersebut. Maka kita harus selalu kembali kepada aqidah al-sunnah wal-jamaah, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Rasul sendiri telah jelas memberikan kepada kita wasiat, wa jangan bagaimana menyikapi pemimpin yang dalim. Ya, Rasul mengatakan man ra'a amirin amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Bukan dengan mengadakan revolusi, mengadakan ya kudeta ataupun angka senjata atau membuat provokasi tengah-tengah kaum muslimin falyasbir, kata Rasul SAW alaihi wasallam. Fa inna umman mata. Hah? Fa inna mata. Mata mitatan jahiliyah Atau manfarakul jama'ata syiburan Fah mata-mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin eh, Kemudian dia mati Mati dalam keadaan jahiliyah naudzubillah min dalik. Maka pegang erat Akhidah al-sunnah wal-jama'ah Pelajari terus akhidah al-sunnah wal-jama'ah Maka insyaallah kita tidak akan mudah Terbawa oleh arus gelombang Sedasat apapun Karena memang Allah berjanji Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqali sabiti fil hayati dunyaya wal akhirah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Nasalallah as-sabat ala hadal minhaj hatta al mamat. Eh, kita mohon kepada Allah kekokohan, ketetapan, keistiqomahan ke di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj Salafi sampai akhir hayat kita nanti. Akhani filahihmani warhamkumullah. Haqiqat al-iman ini sudah kita lewati. Kemudian bab berikutnya kemarin sudah kita bahas Qaul fi bil kabirah. Ucapan as-salaf, ucapan aimmatil hadis tentang pelaku dosa besar. Ini semuanya ada kaitan eh ya, masalah al-iman, bahwasanya iman itu bercabang. Salah satu hilang tidak mesti orangnya kafir. Makanya pelaku dosa besar kata Ahlussunnah wal Jamaah tidak kafir. Demikian pula ala sunnah meyakini pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam tidak langsung bisa apa? dikafirkan ya. Dan ini adalah ijma' al-sunnah wal jamaah ada perincian tentang masalah ini. Tidak langsung dikatakan kafir murtad. Dan yang berhak mengatakan orang itu kafir adalah para para ulama, ulama al-sunnah bukan ulama teroris, bukan ulama khawarij, bukan ulama yang lama Bukan ulama provokator Namun yang betul-betul Ahli sunnah wal jamaah Yang mereka betul-betul tahu Akidah yang benar, manhad yang yang benar ya, Maka sekali lagi pembahasan ini InsyaAllah akan bisa Mengokohkan iman kita Tauhid kita, akidah kita Agar kita tidak mudah ya, Terpengaruh dengan provokasi Dengan arus ya, yang telah Sekarang beredar di mana-mana Na'udhu min dalik Alisunawajah mengatakan pemimpin yang dolim itu tetap ada kewajiban untuk kita menghormatinya. Ada kewajiban untuk kita esam wa taah, filma, filma aruf. Rasul sudah kita peringatkan. Juma memang di zaman fitnah seperti ini terus kita ingin sampaikan hari-hari seperti ini. Semoga ada yang masih mendapatkan hidayah. Eh, Rasul mengatakan. Saya kunu umara yasat nunah sunnati wayah dunah bageri hati akan muncul setelah kunanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan sunnahku tidak mengikuti petunjukku wah sayaku mau fehem di jalun kulubum kulubesh syaitin fidusmanil is dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia bagaimana dalimnya pemimpin tersebut sampai Rasul gambarkan ya hatinya seperti hati setan namun jasanya jasad manusia sangat dalim, ia ya, berbuat dosa-dosa besar. Kemudian sahabat, ini lihat seorang sahabat Rasulullah Sallam tidak langsung memprovokasi massa, tidak langsung ia ya, menghukumi sendiri, bertanya kepada Rasul, fakayfa asna in adrakudali kaya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasulnya? Eh ya, berbaul dalim kepada rakyatnya. Ini sekali lagi metode seorang Muslim, sikap seorang Muslim. Pertanya, eh ya, kepada Fasalul Adhikri Inkontum Lata Alamun. Tidak langsung berfatwa. Memang inilah akhir zaman. Rasul katakan di antara akhir zaman, eh ya, Rasul mengatakan Sataku Nusanawatul Kedaat akan muncul, eh ya, hari-hari tahun-tahun yang menipu. Yukazabufiha asolik orang yang jujur ditustakan. Waisadzakufihal kadib orang yang dusta dibenarkan. Khaburian kata Rasulullah SAW. Wajutamanufihal kain orang yang kain yang kianah diberi amana. Wajukawanufihal amin orang yang jujur dikhianati. Wayanti kufiha arwayibah dan pada tahun-tahun itulah hari-hari itulah. Akan berbicara orang-orang yang dikatakan Rasul ar Ketika ditanya oleh para sahabat siapa itu ar Rasul mengatakan Ar-Rajulut Tafi. fi amril amah. Orang yang bodoh, namun berbicara masalah apa? Masalah umat. Ya, mereka yang mengkeramatkan kuburan. Dijadikan sebagai tokoh. Naudzubillah min Dalik. Ya, para ulama yang jarah dan jaki mereka bersatu dengan sunnah Rasulullah. Eh ditinggalkan. Naudzubillah min Dalik. Maka sekali lagi kembali kepada aya akidahul jemaah kembali kepada hadis ai rasul SAW alaihi rasul telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah ini terutama fitnah asyubuhah kerancuan dalam pemikiran kerancuan dalam beragama ya di antaranya bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim ya bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak berhukum dengan Allah yang mendzalimi rakyatnya misalnya yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya sahabat bertanya tidak langsung apa menghukumi apa kata Rasulullah? Apakah disuruh kita melakukan demonstrasi, melakukan eh, revolusi ataupun eh, kudeta, pertumpahan darah? Rasul mengatakan tasma' wa Tetap engkau dengarkan ucapannya, perintahnya wa eh, wa tuti dan engkau per, eh, taati perintahnya, terutama dalam hal yang yang ma'ruf atau khususnya yang yang ma'ruf, yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa indaraba darab wa akhada malak. Eh meskipun dia memukul punggungmu, Eh, ya, meskipun dia eh ya, mengambil merampas hartamu isma' wati. Eh ya, tetap engkau dengar dan taik dikuatkan lagi rasul, ditekankan lagi isma' wati. Haris riwayat muslim. Namun Hadis seperti ini terasa bah, aneh, asing. Wah pemimpin yang dolim, kau dibela. Ini rasul sya' salam yang membela. Eh ya, bukan membela ke dolimannya, cuma memang dalam Islam ada pertimbangan, masalah dan mafsada. Bahasanya, eh, kerusakan yang muncul ketika adanya kudeta, adanya perlawanan kepada pemerintah kaum Muslimin, ini madrotnya lebih, lebih besar. Asaid Manita Abba kata seorang sahabat orang yang berbahagia yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari orang lain. Coba lihat negara kaum Muslimin, Mesir. Libya, Tunisia, sampai sekarang masih tetap bergolak. Apa? Eh, awal mulanya demonstrasi besar-besaran, kemudian kudeta, kemudian apa yang terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Eh, Naudzubillahimin Dzalik. Namun semuanya harus mengambil ibrah dari semuanya itu. Tidakkah kita, eh, berpikir sejenak kenapa kok demo ini di tengah-tengah negara Islam, kok enggak negara kafir? Memang inilah wala antarduan kalau Yahudi, wala Nasara. Hatta tak tapi amilah orang Yahudi Nasara. Tidak riba sampai kalian apa mengikuti ajaran mereka. Maka ini kita sampaikan sebagai bentuk adinu an-naseha. Agama nasihat kepada kaum muslimin ambillah ibrah. Negeri kita masih aman. Negeri kita masih ya, banyak sekali keistimewaan yang dibandingkan yang lain. Maukah kita akan rusak sebagaimana negara-negara yang lainnya. Naudu min dalik. Maka salah satunya kita kembali kepada akidah salaf. Kepada akidah al-sunnah wa jamaah Akidah Rasul bagaimana menyikapi pemimpin Yang dolim eh, Pemimpin yang berbuat dosa besar Tetap dia masih muslim Ini akidah al-sunnah wa jamaah Yang menganggap mereka kafir hanyalah kelompok al-kawarij ya. Ini pembahasan masih berkaitan Dengan fitnah yang terjadi sekarang ini Bahwasannya bagaimanapun Pemimpin itu dolim Tidak boleh kita kafirkan Dan tidak boleh kita apa mengkudekannya Rasul mengatakan ya, Dalam hadis Ubaadah bin Samit, orang Muslim. Beliau Ubaadah bin Samit mengatakan banyaknya Rasulullah SAW alasam ala iwatoh. Kami dahulu pernah membayar Rasul SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin. Kemudian bila mengatakan fi usina wa usina, di kita susah maupun senang tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi mansyatina wa makrahina, dalam keadaan kita Eh, semangat dalam keadaan kita malas tetap kita mendengar dan etaat kepada pemimpin kaum muslimin wa asaratin alaina dan agar kami kata Ubay bin Sumit Rasul memerintahkan kami untuk kita lebih mendahulukan hak pemimpin daripada hak kita kemudian kata Ubay bin Sumit wa ala nunazi al-amra ahla dan kita dilarang untuk mengkudeta ya eh, mengadakan pemberontakan ya eh, melengserkan pemimpin illa antara kufra bawahan kecuali kalau kalian melihat Pemimpin itu kafir. Dan jelas-jelas kekafirannya. Dan difonis oleh ulama ar-sunnah. Dia kafir murtad. Illa antara kufun bawahan. Indah ku minallahi fi Dan kalian memiliki bukti di sisi Allah SWT. Tidak semudah ini dibayangkan. Sedikit dolim kudeta. Sedikit dolim ayah, pertumpahan darah. Ayah Rasul mengatakan. Bahawasannya jauh memri'in muslimin. Atau. Halakud dunia ahwan indallah min dami rajulin muslimin. Bahwasannya, darah seorang muslim itu lebih berharga daripada apa dunia ini. Kalau satu yang tertumpahkan, Naudzubillah mindalik. min tanggung jawabnya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kembali kepada ajaran, as-salaf al-sunnah wal-jamaah, di antaranya, eh, di sini tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar, apalagi tidak berbuat dosa, apalagi... Ia, dia hanya salah persepsi atau berbeda pendapat dengan pemimpin kaum muslimin Maka na'udhu bila min dalik Al-usna wal jamaah sangat amat jauh dari pengkafiran yang membabi buta Apalagi sampai menghalalkan darahnya Kemudian bab berikutnya Hukmu tariki sholaiti amdan Hukum orang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja Ini sebetulnya masih ada kaitan dengan kemarin dengan yang sebelumnya masalah al-iman dan ini sudah pernah kita bahas, ini bantahan kepada kelompok al-khawarij pro haraka yang mereka mengatakan ulama atau yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dikatakan murjiah. Padahal ini adalah permasalahan yang memang ada khilaf di antara para ulama yang tidak bisa dijadikan patokan ini Ahlussunnah atau ini alil alil bijah ya. Ini sudah kita sampaikan namun ini disampaikan lagi oleh asy atau Al-Imam Abu Bakar Ismaili Rahimahullah taala. Kata beliau, wa takhalafu fi muta'ammidi tarki shalatil mafruḍah. Imam-imam as-salaf alusuna wal jama'ah mereka berbeda pendapat tentang orang yang sengaja meninggalkan salat wajib hingga yadhhabu waktuha sampai ya, di luar waktunya min ghairi udhrin tanpa ada tanpa ada udzur. Ya, di sini ada dua hal yang disampaikan Yaitu orang itu sengaja tidak sholat sampai keluar waktunya Artinya kalau masih di waktunya memang tidak ada ya masalah Selama memang itu tidak merupakan rutinitasnya Misalnya ya, dia terlambat sholat maghrib Karena mungkin di jalan macet misalnya Namun dia berusaha untuk apa? Eh salat tepat atau di antara waktu antara magrib dan isya, artinya belum keluar waktu itu. Tidak ada masalah. Eh meskipun kalau dia sengaja memperlambat itu tidak afdal. Karena memang salat itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu. Eh salat subuh misalnya waktunya sampai terbit Eh, matahari. Kalau mungkin orang itu terlambat. Atau mungkin pada waktu dia salat duhur, waktunya sampai asar. Ada eh tenggang waktu. Ini adalah rahmat Allah. Karena mungkin manusia. Eh tidak satu keadaan. Keadaannya berbeda-beda. Dibolehkan. Menunda waktu. Salat selama tidak apa? Keluar. Eh, kemudian yang kedua di sini. Min gheri udrin. Tanpa ada udur. Kalau misalnya meskipun telah keluar waktunya. Kalau ada udur. Contoh kata R.S. Man nama an salatihi au nasiyaha. Fali yusalliha idadakaroha. Apabila orang itu. Ketiduran. Ya, dari salatnya. Atau dia kelupaan. Maka silahkan Segera dia laksanakan sholat tersebut Pada waktu dia ingat Tadi misalnya kita lupa sholat duhur Karena kesibukan dan sebagainya Atau ada masalah-masalah yang eh, menumpuk Kita sampai kelupaan sholat misalnya Dan itu tiap tidak tiap hari Kalau tiap hari memang itu eh, Sudah tidak beres eh, Namun ini ada suatu permasalahan yang mungkin dia eh, Menyita otaknya nasihat terus Dia lupa sholat duhur Sekarang ingat, langsung sholat sekarang juga Sholat duhur, tidak ada masalah eh, Itu kata raya sholat. Artinya memang kalau ada udur gak ada masalah. Ini di sini sekarang bagaimana kalau orang itu meninggalkan salah sampai keluar waktunya, ya, tanpa ada udur, fakfarahu jamaatun, ya sebagian ulama mengkafirkannya, mengeluarkannya dari al Islam. Di dalam footnote di sini sampaikan apa uh, siapa saja di antara salaf yang berpendapat seperti ini. Minhum umat berkhutab Rasul Anhu. Jadi antara sahabat umat berkhutab, Umar bin, Khattab, eh, sahabat, Umar bin, Khattab, bin Jabal, Abdullah bin Masud, Ibn Abbas, eh, Jabir bin Abdullah, Abu Jarja. Ini dari kalangan eh, sahabat yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan solat dengan eh, tanpa udur. Di antara tabiin Ibrahim an nakhai Abdullah bin Mubarak, Ayub As-Saktiyyani, Isa bin Rahway, Ahmad bin Hamal, Abu Bakar bin Abi Shaybah dan yang lainnya ini yang berpatok yang berpendapat kafirnya orang yang tidak salat ia wajib dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i dalilnya mereka disebutkan di sini oleh Imam Abu Bakar as ini lima ru'yah ni Nabi SAW. An-Nahuqal annahu qol Rasul bersabda bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah perbedaan antara hamba atau antara hamba dan kekafiran itu meninggalkan salat ya hadis ini sahih Kemudian juga Rasul mengatakan man taraka shalah kafar, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dalam riwayat lain, wa man taraka shalah bari'at min hudimatullah, barang siapa meninggalkan salat maka dia keluar dari zimatullah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Jalil kelompok salaf ulama salaf yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan, dengan sengaja. Wata'awwala jama'atun Namun, ini pendapat yang kedua Sebagian ulama yang lain Yang disebutkan diantaranya disini Ka syafi'i Imam syafi'i rahimallah Seperti yang sudah kita sampaikan ya, Minhum anna yuridu bidalik Mantaroka jahidan laha. Yang dimaksud oleh Rasul Mantaroka shala jahidan ya, Barang siapa meninggalkan shalat Karena dia mengingkari kewajibannya Ini tafsirnya Imam al syafi'i Beliau tidak mengingkari hadis, beliau tidak menolak hadis, Ummah beliau memahami makna hadis itu, barang siapa meninggalkan salat dia kafir yaitu dalam keadaan dia mengingkari kewajibannya. Di para al-ulama, idza isada haqi fa sabba fala hu Barang siapa yang berijtihad dari para ulama dan dia benar mendapatkan dua pahala. Wa id akta'a fala wahid. Jika salah mendapatkan satu satu pahala. Ini kalau ulama. Namun kalau yang lama. Ini salah atau benar dia apa? Tetap berdosa, karena dia apa? Berbuat ayat tanpa hal ilmu. Minhum an-nahuyridu bidalik antara kajai dan laha. Kamakolah Yusuf alaihissalam. Ini taraktu milah taqomilayuk minuna billah. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya aku meninggalkan ayat agamanya kaumku, karena mereka tidak beriman kepada Allah kata-kata aku meninggalkan di sini maksudnya tarku juhudil kufri ya, aku mengingkari kekafiran eh kaumku ini sekali lagi sudah kita sampaikan bahwasanya masalah orang yang tidak sholat wajib dengan sengaja dengan tanpa udzur syar'i ini ada khilaf antara para ulama ada dua pendapat ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam ada yang mengatakan tidak keluar dari Islam Eh, meskipun kata Ibn Syafi'i wajib untuk apa? Diberikan sanksi yang berat. Karena ini masalah parukun Islam yang kedua. Bukan berarti kalau tidak mengkafirkan. Kita meremehkan. Tidak. Eh, namun, memang inilah istihad para al-ulama. Eh, meskipun anak pribadi lebih condong kepada pendapat. Yang tidak mengkafirkan. Seperti Ibn Syafi'i. Yang juga seperti ulama sekarang. Asyikhal Bani Rahimallahu Ta'ala. Karena banyak dalil-dalil yang yang juga menguatkan pendapat seperti ini. Di antaranya Allah akan mengeluarkan aya orang-orang lam yakmal khiran qat yang tidak beramal sama sekali namun masih ada iman dalam hatinya. Hatinya apa? Dia tidak salat namun dikeluarkan dari api neraka. Ini membuktikan orang yang meninggalkan salat tidak kafir karena nanti pada hari kiamat akan dikeluarkan dengan ayasa fa'a dari para al-anbiya dengan segen dari Allah Subhanahu wa ya, Namun meskipun demikian intinya sekali lagi ini masalah khilaf Istihadi antara para ulama al-sunnah wal-jamaah Bukan merupakan patokan Mana itu ahli al-bid'ah Mainat ahli al-sunnah Sebagaimana penjelasan masalah eh, Iman, kalau ada orang mengatakan Amal bukan bagian dari iman Maka dia telah keluar dari al-sunnah wal-jamaah Demikian pula Imam Barbahari mengembalikan patokan Siapa al-sunnah, siapa al-bid'ah Imam Barbahari mengatakan Ida ro'ayta ro'julan Iyada uli sultan fa'alam anna sahibu sunnah jika engkau melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, Ia doakan misalnya ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada presiden kita Bapak Jokowi, maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul Sallam kata Imam Al-Barbahari. Namun sebaliknya kata Imam Barbahari idharo etara julan ala sultan faalam anau sahibu hawa. Apabila anda Ia melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, misalnya mengatakan ya Allah laknala Jokowi. Ya Allah Allahumma alaika bijokowi Maka ini salah satu kata Imam Barba Ini bukan anak yang mengatakan Imam Barba di dalam syarat sunnah mengatakan Jika engkau melihat Seseorang Mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan Maka ketahui lah, dia pengekor hawa nafsu Ini bukan metode ahli sunnah wal jamaah Jadi bedakan Ini masalah yang merupakan Garis pemisah Antara ahli sunnah dengan ahli bit'ah dan mana itu masalah yang memang itu adalah masalah istihadi yang tidak merupakan patokan garis pembeda antara alsunnah dengan albidah al di antaranya masalah ia eh, pelaku atau orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja tanpa wudu yang syar'i ini ada dua perbedaan ada dua ucapan ulama yang salah satu ya eh, tidak bid'ah yang lain ya eh, yang mengkafirkan tidak mengatakan Ulama yang mengatakan tidak kafir Sebagai murjiah Demikian pula ulama yang tidak menganggap Kafir orang yang tidak sholat tadi Tidak menuduh orang yang Mengkafirkannya sebagai Al-Khawarij Sama-sama apa? Toleransi Dalam perbedaan seperti ini eh, Namun Yang salah seperti yang sudah kita sampaikan Seperti Safar Halwali Dan juga kelompok khawarij yang lain Yang menuduh yang tidak mengkafirkan sebagai Murjiah Ini sudah kita sampaikan dulu Bismillah Kemudian Bab berikutnya masih lanjutan sebetulnya Dari pembahasan iman Aqwa ahli ahlil ilmi fil farki bin islami wal-iman Ucapan ulama tentang perbedaan antara istilah Islam dan al-iman Waqala minhum Eh di antara ulama al ada yang mengatakan innal imana qaulun wa amalun. Apa perbedaan iman dan Islam? Ada yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Dan itu menyakup juga ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Wal islamu fi'lu ma furiidha 'alal insani an yaf'alahu. Adapun Islam itu artinya apa yang diperbuat oleh manusia eh, dari keislamannya. Idza zikra ismin ala hiddatih madmuman ilal akhar. Apabila salah satu disebut maka yang lain juga mengikut atau mencakup yang lain. Ini yang diistilahkan dengan kata-kata idza ijtamaa iftaraqa wa idza iftaraqa ijtamaa. Apabila dua kata itu disebut sekaligus dalam satu redaksi ucapan maka ya yang satu berbeda maknanya dengan yang lain namun jika dua kata itu dipisahkan ya maka salah satunya mencakup yang lain contoh ya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam deenan fala yuqbala min barang siapa yang mencari selain al-islam maka Allah tidak akan menerimanya Kata-kata Islam di situ mencakup kata-kata apa? Iman. Eh, kalau disebutkan sendirian. Maka itu mencakup masalah apa? Al-Iman. Demikian pula. Kata-kata Al-Iman jika disebut. Masuk ke dalamnya Al-Islam. Wa mayakfur bil-iman. <meladikan> Fakat habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan. Masuk ke dalamnya di sini apa? Keislaman. Ada pun kalau. Dua kata ini Islam dan iman digabung dalam redaksi ucapan maknanya berbeda. Contoh dalam hari Zibril. ketika rasul ditanya apa itu Islam? Rasul menjawab ya antasyhadu an la wa anna wa tuqima shalat wa tu'azz zakat wa tsoma ramadan Rasul menjawab dengan lima rukun Islam. Ketika ditanya fa akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang al-iman. Maka Rasul menjawab antuk minabilah malaikati enam rukun al -iman. Islam dijawab dengan amal yang dohir iman dijawab dengan amal yang batin ini yang dimaksud apabila dua-dua yang disebutkan dalam satu redaksi ucapan maknanya berbeda. Nah eh, mengkatakan tidak disebutkan salah satunya di samping yang lain maka itu sudah mencakup Islam ya iman iman yang apa al Islam ini maksudnya beliau. Fakila al-mukminun awal muslimunah jamian mufradaini urida bi ahadima makna lamirat bil akhar. Demikian pula dengan kata-kata al-mukminun al-muslimun. Jika dikatakan mukminun sendirian, maka yang dimaksud juga adalah al-muslimun. Ya. Demikian pula kalau dikatakan al-muslimun, masuk ke dalamnya apa al-mukminun. Wa ya. indukiro adul ismaili shamil kullahu ammahum. Kalau salah satu ini sebut, maka mencakup yang lainnya. Makanya jangan terlalu heboh kalau misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun atau gak mu'minun. Maka jawabannya apa? Ya, yang dimaksud muslimun ya juga apa? mu'minun. Ya tidak ada bedanya kalau salah satunya di, disebutkan. Ini sama dengan kata-kata fakir miskin, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis terkadang disebutkan dua-duanya, terkadang disebutkan salah satunya. Contoh yang disebutkan dua-duanya, Innamas nama sadqatul ilfoqora iwal masakin. Sesungguhnya zakat mal itu untuk fukora dan untuk apa masakin. Nah, kalau disebutkan dua-duanya dalam satu redaksi ucapan maknanya berbeda. Ada yang mengatakan, eh, ya, al fukora itu yang tidak punya harta sama sekali, enggak punya sama sekali, untuk makan saja enggak punya, eh, ya, inamnya fukora. Ada pun masakin dia punya ya harta namun enggak mencukupi. Ini perbedaannya. Ini yang enggak punya sama sekali, ini punya. dua duanya berhak mendapatkan zakat, zakat mal. Ma Dalam hadis tentang zakatul fitr, ya, Rasul mengatakan zakatul fitr matan lil masakin. Untuk makanan bagi orang-orang miskin. Wah, tadi katakan miskin itu yang punya harta namun enggak cukup, berarti fakir enggak dapat. Nah, ini salah paham bahwasanya kata-kata al-masakin di dalam hadis itu juga mencakup apa? al-fuqara. Ini e faedah dari pembahasan seperti ini agar kita tidak salah memahami e konteks hadis ataupun ayat yang berkaitan dengan kata-kata Islam, iman, al-fuqara e wal-masakin. Ya wa katsiran minhum qalu alislam wal imanu meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya iman yang islam islam yang iman disebutkan dimanapun maknanya satu tidak berbeda ini perbedaan ungkapan saja tidak terlalu ya bisa dijadikan perdebatan kalau allah azza wa allah berfirman wa may yabtaghil islam diinan falan yuqbal min barang siapa yang mencari selain islam sebagai agama maka tidak diterima darinya Valau ya, anal iman gerulam yugbal. Seandainya di situ ada Islam saja tanpa ada iman, ya tidak akan mungkin juga diterima. Artinya Islam di situ juga mencakup apa? Hal iman. Apalagi artinya orang itu mengamalkan rukun Islam yang lima, enggak beriman dengan rukun iman yang enam, enggak ada manfaatnya. Makanya Islam kalau disebutkan sendirian tercakup di dalamnya apa? Hal iman. Waqalah Allah berfirman. Faakhirnya mankan nafiah min almu'minin dan kami keluarkan di dalamnya dari orang-orang beriman. Fama wajad nafiah gerabaya muslimin. Namun kami tidak mendapati di dalamnya kecuali ya dari orang-orang muslimin. Ya, di situ ada kata kamu minin muslimin. Di sini adalah ya, mencakup dua-duanya. Wa minhum man dhabba ila anal islam mukhtasun bil istislam lillah wal khudu ila wal inqiyad li hukmihi. Sebagai ulama ada berpendapat bahwasanya Islam itu lebih khusus kepada ayat tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, ya terhadap hukum Allah. Fima huwa mu'minun bihi yang berkaitan dengan apa-apa yang dia beriman kepadanya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan qalatil a'rabu amanna kullam tu minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi kulubikum orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman katakanlah kalian belum beriman ya eh, namun katakanlah kami masih Islam karena belum masuk iman ke dalam hati-hati kalian ini sebenarnya saya kira sampaikan pada eh, pertemuan yang lalu bahwasanya ada tingkatan orang muslim ya eh, dalam Islam yang ada itu tingkatannya Islam Iman dan al -ihsan. Eh, Bukan syariat, hakikat, tarekat, makrifat Bukan, ini bukan Ajaran Islam Ya, eh, ajaran Islam Itu dalam hadis Jibril Tingkatannya Islam Ya, eh, Iman dan Al-Ihsan Al-Islam Itu kalau orang itu masih eh, Melaksanakan sebagian dari Cabang-cabang keimanan Makanya Rasul mengatakan Iman itu memiliki beberapa cabang Kalau orang itu telah banyak melakukan Cabang-cabang keimanan Maka dia meningkat ke derajat al-mu'min Kalau belum tingkatannya masih muslim Belum kafir bukan kafir Cuma dia muslim belum sempurna imannya Maka masih muslim Namun kalau sudah banyak melakukan cabang-cabang keimanan Mungkin dari 73 misalnya Cabang keimanan dia sudah melakukan 70 nya Tinggal 3 nah, Namanya mu'min misalnya ya. Lebih dari itu Kalau dia beribadah kepada Allah Dan betul-betul khusus dalam ibadahnya Muraqabatullah antak budullah ka'annaka tarah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah fa takuntara jika engkau tidak bisa melihat Allah fa ya fa sesungguhnya Allah melihatmu kalau sudah tingkatan seperti itu ini namanya apa ya al-muhsin jadi tingkatannya muslim Mu'min muhsin bukan ma'rifat bukan al-arif billah ya, kalau orang-orang itu ya, julukannya apa al-arif billah kalau sudah Lama, kalau sudah tidak mau syariat. Kalau tidak mau melaksanakan kewajiban. Julukannya apa? Al-arih billah. Eh, kalau sudah apa tidak mau syariat. Itu mereka juluki dengan al-arih billah. Eh, kalau kita tidak. Dalam hal Jibril. Namanya al-muhsin. Inna eh, ya. allaha ma'alladina taqaw. Walladina humuhsin. Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan Mohsinun, tadi diantara eh, makna Mohsinun, yaitu yang betul-betul beribadah kepada Allah, seolah Allah, eh Allah melihatnya namun jika Allah tidak melihatnya kalau dia dia melihat Allah namun Allah Pak, melihatnya selalu merasa, eh, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tingkatan eh, orang beriman makanya di sini Allah mengatakan orang Arab berdui itu ketika mengatakan kami beriman, Allah Ya, tegur. Kalian masih belum beriman. Dalam artian, Kalian ini masih belum mengamalkan cabang-cabang keimanan. Atau banyak cabang-cabang keimanan yang belum kalian amalkan. Kalian masih dikatanya apa? Muslim. Eh, bukan berarti kalau bukan mukmin, kafir, bukan. Eh, namun apa? Dia masih kurang sempurna keimanannya. Waqa'ala, Ya munnu na'alikan aslamu, Kula tamunu alaya islamakum, Balillahu ya munnu alikum lil iman. Ya, mereka mengatakan eh bahwasai mereka telah berikan nikmat kepadamu karena mereka telah Islam katakanlah la tamunu alayya Islamakum eh kalian ini apa eh belum memberikan apapun -apa terhadap Islam kalian bahkan Allah yang berikan anugerah kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada keimanan wahada ahydon dalilun liman kalahuma wahidun ini diantara dalil yang mengatakan iman dan Islam itu satu jemaah yang Wallah alam yang benar seperti pendapat yang tadi dikatakan Islam dan iman itu jika disebutkan dalam satu konteks ucapan maknanya berbeda. Islam yang dimaksud adalah amalan yang dohir iman yang disebut di situ adalah amal batin seperti dalam hadis Jibril. Namun kalau disebutkan berbeda-beda, ya, iman disebutkan sendirian, Islam disebutkan sendirian, maka Islam ya iman, iman ya al-Islam atau iman mencakup Islam, Islam yang mencakup al-iman. Wallahu alam. Berapa minit lagi? Masih lama. Ya, ini pembahasan sekali lagi. Ya, berseri mulai iman pelaku dosa besar dan juga masalah. Ya, Islam dan al iman. Dan dari sini pula tidak boleh kita. Ya, mengobral gelar kekafiran kepada person dari kaum kaum Muslimin. Ya, Sikit-sikit kafir Secara apa? Individu Ini kelompok al khawarij Al-Sunnah wasat ya. Seperti yang saya sampaikan Bukan sebagaimana kelompok murjiah Orang bagaimanapun Perbuatannya bahkan orang yang Mungkin sudah keluar murtad dikatakan Tetap imannya bahkan sempurna imannya Orang khawarij Dia masih momen namun dikafirkan Karena tidak sependapat dengan Eakidah mereka Al-Sunnah pertengahan Eh, pertama kita mengatakan Boleh secara umum kita mengatakan Barang siapa berbuat demikian Yang telah Allah kafirkan Orang itu kafir secara umum Adapun persoalan persoalannya Masih dilihat dulu syarat-syaratnya eh, Penghalang-penghalangnya Dan hal itu diserahkan kepada para Al-ulama menghukumi orang itu kafir atau Atau tidak nah, Sekarang bab baru As-safa'atu wal-hawdu wal-ma'adu wal-hisab Ini masih berkaitan dengan Iman bil akhir iman kepada hari akhir di antara kejadian-kejadian hari akhir yaitu asyafa'ah ya. al, al haut telaga al maat hari dikembalikannya manusia wal hisab hari ya, al-hisab pernyataan amal perbuatan imam abaqar asma'il berkata wa yaqulun innallaha yukhriju minan nari qoman min ahli tauhid bisyafa'atis syafi'in sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok manusia dari ahli tawhid yang bertawhid inilah salah satu keutamaan keistimewaan orang yang bertawhid bagaimanapun dosanya dia insya Allah akan keluar dari api api neraka ya dia insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah wali wasallam ya meskipun dia mungkin koruptor besar Ya, Pezina, pemabuk, pecandu narkoba, pembunuh Misalnya Selama dia masih bertauhid alias tidak berbuat syirik, Tidak menyembah kepada wali yang telah mati Tidak menyembah kuburan keramat Tidak menyembah ya, akik, batu-batuan dan ya, seterusnya ya, Maka insyaAllah masih ada harapan Diampuni Allah Ta'ala Wa yakfiru maduna zali kaliman yasha' Ya, dan masih berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun kalau orang itu sudah berbuat berbasirik ya, menyekutukan misalnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Nabi Muhammad tempat dia berlindung ketika susah, mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib, mengatakan Nabi Muhammad itu memiliki ya, hal yang bisa mendatangkan manfaat dan modal dengan sendirinya. Maka orang itu bagaimanapun Salatnya, puasanya Orang itu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan As'adun nasib syafaat yamal qiyamah Man qala la ilaihallah Khalisan min qalbihi Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada Kiamat, yaitu yang mengucapkan La ilaha ilaihallah, khalisan Dengan ikhlas, yang murni Dari dalam hatinya Jauh dari kemunafikan, Jauh dari kemusikan Maka orang ini yang berhak mendapatkan syafaat rosul saya. Rasul mengatakan syafaati li ahli al qabair min umati syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Meskipun di sini juga ada kaitan dengan bab sebelumnya pelaku dosa besar tidak kafir. Karena apa? Rasul mengatakan pelaku dosa besar akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Di antaranya apa? Dikeluarkan dari api neraka. Eh, bahkan mungkin ada sebagian mereka Yang tidak sampai masuk neraka Langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu SWT Eh, dengan seizin dari Allah Subhanahu SWT Di sini Pembahasan pertama Masalah syafaat Eh, kita ingin bahas agak sedikit terperinci Nanti akan ada pembahasan syafaat Khusus telaga sendiri Kemudian al-hisab Adapun as-syafaat Syafaat itu secara istilah artinya Talabul khair lil ghair meminta tolong atau kebaikan untuk orang lain. Ya, ini secara istilah, secara bahasa itu artinya talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Dalam urusan dunia misalnya. Ya, Allah berfirman dalam urusan dunia, "Wa man yashaa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, ya, maka baginya pahalanya. Contoh Eya mungkin ada sebagian jamaah di sini baru lulus Eya kuliah, ya dia dikenal dengan akidahnya yang baik, nggak ikut demonstrasi misalnya, Eya khair misalnya. Kemudian Eya ada seseorang yang ingin membantunya, Ya akhi, Eya anak dengar itu lulus kuliah, ini mau nggak kerjaan? Kalau dia mengatakan iya, maka Eya kalau antum mau, Anna mau hubungkan dengan Eya tajir di sini banyak tajir, Eya Anna mau. Sambungkan, ayah ya. Mudah mudah-mudahan dia bisa bantu anda dapat lawangan pekerjaan. Ini namanya apa? Talabul Khalil Ghair memberikan syafaat kepada ayah anak tersebut yang mungkin mau ezuat eh, nggak dapat pekerjaan misalnya dibantu ayah manjasa syafaatan meskipun hanya sekedar ucapan ayah meskipun dia nggak ngasih kerjaan cuma menjadi perantara dalam kebaikan baginya apa? Nasibun Mina ada pahala bagi ayah baginya. Eh, maka jangan bakhil. Eh, wa ta'awun ala birri ya maka ini arti syafa' ah. talabul khair lil ghair ya meminta tolong meminta kebaikan untuk orang lain bukan untuk dirinya demikian pula pada hari kiamat contohnya rasul minta tolong kepada Allah untuk apa mengeluarkan umatnya yang masuk ke dalam api neraka karena perbuatan dosanya Rasul minta, bukan Rasul yang tiba-tiba langsung. Makanya Allah mengatakan, mandalla diyashfau, mandalla diyashfau indau illa bi idhani. Siapa yang bisa memberikan syafa di sisinya, kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara bahasa, istilah bahasanya asyafa artinya telah belkhil ilghair. Ini berlaku dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Cuma kita sekarang berbicara urusan syafa di akhirat. Yang pertama harus kita yakini, asyafa As atulillahi jamian. Syafaat itu semuanya milik Allah. Ya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, "Qul Lillahi as jami'an." Kata kalau ya Nabi Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka haram syirik kalau misalnya kita berdoa, "Ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya berilah aku syafa'at." Ini syirik. Kenapa? Syafaat milik Allah, sebagaimana rezeki milik Allah. Tidak boleh kita mengatakan, "Ya Muhammad, uruzuni." Syirkun billah. Maka demikian pula dengan syafaat haram ketika kita di dunia sekarang mengatakan ya Muhammad ya Nabi bila aku syafaatmu. Kenapa syafaat bukan milik Nabi, milik Allah swt. Kolilai syafaatu jamia. Ah. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam Al Quran syafaat itu ada dua bentuknya syafaat yang Allah tolak dan syafaat yang Allah tetapkan. Syafaat yang ditolak itu syafaat yang diminta dari selain Allah swt. Sebagaimana orang miskin Allah katakan, wajak ya buduna mindunillah, malayadur walayan fauhum, wajakuluna ya hauley shufauna indallah. Orang-orang miskin mereka beribadah kepada Sen Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun ma'borat. Mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah apa menolak syafaat mereka tersebut. Bahkan Allah mengatakan mereka telah berbuat syirik ketika mereka minta syafaat kepada selain Allah SWT. Dalam ayat yang lain surat mudasir Allah mengatakan. fama um syafiin. Eh, tidak bermanfaat bagi orang musyikin syafaat orang yang memberi syafaat. Seperti yang kita katakan tadi yang berat mendapatkan syafaat hanyalah orang yang bertauhid. Yang berbuat syirik haram mendapatkan syafaat. Ini secara umum demikian. Jadi intinya syafaat itu milik Allah. Ya, kemudian. Allah mengatakan ada syafaat yang Allah tolak Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah SWT Atau syafaat untuk orang musyrik Ini ditolak ya. Yang kedua syafaat yang musbata Yang ditetapkan Yaitu syafaat yang terpenuhi dua syaratnya Yaitu ridha Allah bagi yang diberi syafaat Dan izin Allah bagi yang memberi syafaat Dalam surat uh, An-Najm Allah mengatakan Wakamin malakin fisa mawati la turi syafatum sya'an illa mimbaadi ayat dan allah liman yasyawerta berapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafat mereka ya kecuali setelah diijinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah swt jadi syafat itu akan Allah berikan bagi yang ya tadi diridhai dan bagi yang diizinkan oleh Allah سبحانه و تعالى makanya seperti Nabi Muhammad s.a.w eh, beliau masih apa beliau eh, minta izin kepada Allah bisa memberikan syafaat dengan seizin dari Allah makanya syirik haram kalau mengatakan ya nabi eh, ya Nabi Muhammad eh, belia aku syafaatmu ini adalah syirkun billahi azza wajalla eh, kalau mau berdoa, berdoa minta syafaat mengatakan ya Allah belia aku syafaat nabimu Ya. ya, Allah mudahkanlah aku nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Ini dalam masalah kan ini apa berdoa kepada Allah minta kepada Allah yang memiliki syafaat tersebut. Adapun Nabi Muhammad seperti dalam hadis Asy-syafaatul 'udzama, beliau ya datang dulu kepada Allah, sujud kepada Allah, baru Allah mengatakan irfa' roksak. angkat kepalamu, wasfa'tu syafa'. At. Mintalah syafaatku akan diberi apa? Syafaat Rasul Masih apa minta izin dulu kepada Allah meminta dulu kepada Allah. Kok kita minta kepada Nabi Muhammad? Inanya ba syirik kepada Allah سبحانه و تعالى. Jadi syafaat itu ada, namun dengan dua syaratnya tadi. Izin dari Allah bagi yang memberi syafaat, dari Allah bagi yang diberi syafaat, dan Allah tidak karibah kecuali bagi orang-orang yang bertauhid kepadanya. Siapa dah? Ya Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan syafaat, ya di antaranya tentang masalah bagaimana kita menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW dan halal yang berkaitan dengan ya, al-haud dan al-hisab. Eh ya, semoga Allah سبحانه و تعالى memberikan syafaat NabiNya kepada kita di hari kiamat kelak. Akul kali hada wa akul da'wana anil hamdi rabbil alamin wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store.